میاستو تحرام <تصفح> میاستو ابراهیم علیه السلام دمانینه تر وزیوره قوری وی دیکی با جنگ نکا وی کافرانو با بالکل دیکی جنگ نکا زخ کافرانو خوچی دام میاستو با غالی دا ازبرگا و دا دریپا لپسی نکو دشمن بورت دروازه که ولا روم بیورت سنوی نو مسلمانان بم نکاو جنگ خود بیوی چود دادا میاشتر استراز دادا میاشتر روز دادا میاشتر روز دادا میاشتر روز دادا میاشتر روز دادا نکافرانو حضور پاک تا آباد مسلمانو تا لیتراس پا شکل دا خبر رو لگلا چه خطا سگوها لیو عزت من دی میاشت بیزتیو کلا تا جب کسو جنگ کئی دالکا غلب اللہ پاسی و وی تا ویتا کبس روی بی مسلمانو تا دایا دائی ها دخل کفر او بود پرستو یاد انا رفت او بادي مسلمانان او سرم سعوداشت شیران منگو نهگارشیوی کنیو خودی داغی جواب رو لیو اوس حکم پاتی دیکن نده پاتی اکثر سلوروارو مذبون و عام علماء اوائی کپا دیمیاشتو کپاوسم تیب تدائی جنگ نکی یعنی تبا حمله نکی اخدام بنا نکی البته که کافر پتا شروع کری یا ملکی در ناغشتی یہ اقدام گیری ابھی ذرا بار وقت کے تا اکثر علماء یہ منسوخ دا یعنی اس حکومت نہیں تھا ذا بعد علماء نے زینہ علماء اس مضمون میاشتو کہ جنگ نے کے ابتداء ہو اکثر عالمانی ندہ حکم منسوخ پوش د سالور اور مزبون اکثر عالمانی د دیم میاشت هغه ختم دا هر وقت جهاد ته خدای پاک واي وقاتر المشرکین فسقتتموهم وقاتر المشرکین کافه دول المشرکان سره جنگ دی ور وخت جهنگ اوسه عالمانو اچنه دي سلور میاشته کی با اوسم جنگ نه کې البته کوي در سره جنگ کینو ته ور جنگ دغه ما خبره زیاته وره جو سم په دې سالو رو میاشت کی اپ دې د ان جنگ نه وکړه ځکه حضور مبارک په حجته الوداع کې چې خپل استلا هغه کې د ثغبانو ته پوسو کوي دا کومه میاشته بریدا شهر حان دا کومه راستا ویدا الی اکبر ودا کوم وطن دې بلد حان او تورایف ان مالکم ودماکم وراضکم حرام د حرمت یومکم ها فی شهر کم هادا فی بلد کم هادا نده ده میاسته فرمت عصم تاته آخیری آیت اِنَّ عِدَّ تَشُورٍ دَ اللَّهِ اسْنَعَ شَرَ شَرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ مِنْهَا عَرْبَعَةٌ من حُرُمٌ خد اي وی ماتولت میاسته فکالكی پیداکی دی دی که صدور میاسته حرام دی و دی که بساری دوارا جنگ نکه دجواب کولا ته دا چې د میاشت تمیاسته حرام کې خو جنگ نه نه پکا خدادین لوی کار کې تاسو موب طلاي په شرک او په بت پرستۍ کې مسلمانان وجنې مسلمانان دم خپل وطن نو فکرې یستاسو وځي یو مسلمان بم جمع دی پرې نه نو تاسو ولې د دې خبره تاسو کوي چې څنګه لري اږي تاسو پته نه و او غیله بقرې درځي ور یڅ الون کان الشار الحرام تاسو کې دا صحابه کرام ستانه پیغمبر د بیاشت حرام کتان په دجنګ کولو پدې چې حرامه میاشت چې جنگ کول فنګې دي حرامه میاشت زبره کې میاشت د میانې میاشت د لوی اختر او د شکر اصلور میاشت دي خل تور توه په جواب کې کتان په ہی یان په دې میا چې کلیه خبره ورک یعنی نه دی په کار خو وسدنا ان تبیل الله خلق مناکول لخریدلارنه اسلام ما خلق مناکول او کوفر به او کوفر کول په دې یې خله او مسجد الحرام او خلق د مسجد حرام من نه مناکول او اخراج اهلی او خل د باشندګانو د بیت الله شریف منه د بیت الله تاسو د بیت الله ناباشندغان لاغه ملک نوک کړي اکبر و اند الله دادا خدای پنس دادا غین زیاته دا. میا است حرامه که جنگ جنگ واقعید لوی خبره را خو په خدای کفر کول او خلک د دین نه معنی کول او د بیت الله نه خلک وکول خل. او د مسجد حرام باشندغان جلاواتن کول دادا غین لوی خبرې دي او دا ټول تاسو کی دي دغه مسلمانان په خطا په یوه وخت کې په تاسو حمله وکړه موږ د دې دا خپل عیبونه ته پوسونه نه دا د پای د ځمينه ده په وروسته افغانستان د هغې د وروسته خو د امیران یو کې امیران یو نینو مسله غیر شرعي دغه دغه اسلام جهان د یو امیر دلان دی د یو جنگ دی دلان دی د یو حکومت دلان دی کی یو قوم یو طرف ته جنگی او بلبل طرف ته جنگی یو بلونی اند د دې مثلا خطر ما د ټول امیران د خپلن تړن پکار دیو سمندر ته وردون پکار یا یو جزيره کې بندول پکار دغه خدغه خطر راځه ماشیږي جګه پسند ده دې فضله کې د خړې درد وي اسلام فکر وی دا ملک دا خوشاله فکر وی دوی با پا دی معمولی خبر و بانی جنگ جگرین و طوله دا ټول چې سرید د او تاڑی او پا جزیره کی بندی او د مسلمانانو یومشل مقرر چی تی دا غا پا قیادت کی جهاد لار تزویم صاف صاف مسلمانان چی کمل تا کی جنگی مخلصان دی او د امیران ایتاگان دي إلا ما شاء الله ها ف... فأولاك نو كل قتال فيه كبير تورتوه يا إبيغمبرة جهاد بدي مياشكي لويا خبره دا. هو صدنا من تبيل الله خلق ما نكون دا خده دلارنا وكفر بيه أو كفر بدي لويا خده والمسجد الحرام أو مسجد حرام خلق ما وَيَفْرَاجُ أَهْلِي وَقِلَّ لَبَاشِنْدگانو د مسجد حرام منه د مسجد حرامنا اکبر عند الله دا د خدای پنځ د دین لوی دي والفتنه اکبر من القتل او ذن لا شرک دا لوی دي د جنگ نه تاسو د جنگ د مثلو ته پوسګئ شرکدار ګورتا <تصفح> وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حضور پاک پا تا تسلیده پا روای ویدو دیده تپوسونا داسه تا تپوس پا غرز ندی و همیشه بی يُقاتلونَكُمْ جنگ با کئی تاسو سارا حتا ترده پوری کوم اندینکم چه تاسو والای دخپل دیمنا بی دمیاشت حرام ازد بے پروان لاری تاسو پا دیکم قتل کی تا دی غرص چه تاسو بیا کافر کی این استدباهو که دا بی واسو شو و لا ازالون همیشه بد بی یقاطرون کم جنگی تاسو سرا حتی ایردو کم در دیده پار چه واپس که تاسو اندین کم دخپل خشت دیننا این استدباهو که دا بی واسو خدا که سب دا دین واپس خدا تین اخصان نشتا غم بده دا پسری او من یرتد من کم څوک چې واپس پاس شي مرطد شي قطع سو کې اندینه دې د دین خپل لایاذ بالله فیمت او مرشی تو غو نه واسي او هو کافر مرشی په دې حالت کې چې دې کافری اولایک نو دا خلک لکسړی قادیانی شي شی یا شیشی یا چکرالشی یا پرویزشی نو دا دی د دین نه مرطد نو دا خلک اولایک حبت اعمالهم د د خل عملونه ظی شو ف دنیا واللهه په دنیا او پاه دنیا کدا دا ض شو چې شو د شي او د مسلمانې خ نکان کېږي د خواادانی او د مسلمانې خ نکان کېږي د چکرالوي او د پروي او د مسلمان خ نکان کېږي خ د مسلمانان مخبره کې به نه خ کېږي میرا نشي وړی بی مدا. دغه دې دنیا کې آخرت کې دا نه چې اخرت به د ډنبر دنیا کې که حج کړی مفکې او سړې مرتب شي او به ته وو بازي نو حج بکې کنه کوي زمون امام ابو حنیفه وایي غفیر حج ځای شي وي دې به حج کوي هغه حج نه قبل یوز دغه خدای وایي نه هغه ته تمام امالو نیتور زائی شو دنیا پر دونی حج نده شوی که توبه و باسیم با دوبارا حج کری اگه که یو کافر کافر شی او توبه و باسی بی با خضی سر نکا تردی نکا مخی نکا ختم شوی دا اول احکانی زائی شوی فولا ایک تغا خلق خبت کاما لهم زائی شو امال دا مرتد حکم دا مشرک دا کافر اصلی نه سخته کافر اصلی لکه عیسائی وی یهودی وی دیر اسلام تملکیوسیگی نوسیگی دی د اسلام قوانینو تابی بای قل عبادت تکای او کسری مسلمان شیو بی عیسائی شي یو مسلمانی بی یا مسلمانی یهودی شي یا مسلمانی او خادیانی شي یا مسلمانی ویو شیع شی مدد دی دی مرتد شو مدد دی ما صلح ری را فا اولائی که حب تا تامالا هم دا خلق زائش و عملون دا بی فید دنیا په دنیا کی زمان دا مسلمانان پا دوانیس کا سرکی گی چې چیده ور ازل چی پا عیسائی زکاة نیشتا نظر فارم دک کی ویدی عیسائی امچی مانا زکاة فاانی حضر با فارم دک کی چیزی شیئی امچی مانا زکاة فاانی دن آور ارسو نزائی کلو نفع اولای که دا خلق حبیت تاما لهم زایش و عملون ده بی دنیا الدنیا <سؤال> والاخره پا دنیا و باخره تی اولای که اصحاب الناب دا دور خلق تی هم که آخار دون بی بپور که همیشه اگه مسلمانان خودتا خودتا سلیو شد چی شکر دی رجب ایران جنگ شو گناهگار کنو شو خودتی سواب برا تا ملو شو کنو شی خدای غینستا سواب پورا پورا دی دا دقی غم مکار ان الذي عامو ب ش هغه خلک چېمانونې راړي دي وال <سؤال> الذي نه هاجرو او به حجرت کړو وجهدو کې سبی الله او د خدا لار کې جهادونونه کړي دي ملاکه دغه خلک یارجونه احمت الله بیومندري د فرې د رحمتتونو انبي د سوابو می درري سو اامیددي صیدي زبله سواب بررکمامې نه دی والله غپورو رحم خدا پهخونکو مې حرببانانه ګزارا چې با تاغه شي وی دي نو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یسألونك عن القمر والمیسر قل فيهما عثمن کبیر و مناس علم الناس و عثماهما اکبر من نفسهما صحابه کرامو دا محکم تپوست کرده و چه دا اغی جواب کده پاکراو دیگه دام اغی تپوست کرده دا شراب و دا جواره پا مارک دا اسلام پاول و رضو کی شراب رو و دا پخوان دا سرانوان دا جوار و جواره بم خلق د پاپ او زیری پاپ لاری طبيعت ته پر اګړو چې د پیغمبرین محکم لدې سيزونه نه خرابو باندې صحابه کرام هم داسي خلاری طبيعت په درسته پیدا کړو باندې انسان چې معاشره خراب وي او چې د عقل کوروي او طبيعت یې دروست وي هغه ته خراب شي خراب تر هدا اغینا نقرب که و یه نو صحابه کرامو که بعد صحابه اغیی عمر کی شراب ندیت کنه نو نو خلق بشراب سکل نو نقصانات خبین سرگن دیدل بیتداء که اغیی تا پوسکو نخبی پاک وار پاک دا له ګل چې شرابو کې بس ګټه نه کو نو نقصان هم دیږي او نقصان یې د ګټې نه زیات دی د شرابو عادې او عادینسام د وارد ماشینا مناکبین شي نو که په تاسو حکمت اختیار کو بلی لدی په مناکو کې چې په مزه مزه یې ما ناول نو شرابو کې بس ګټه دې نه کو نقصان هم دېږي او نقصانه ده خیدونه زیاد دید نو بازی او خیاران خود آوارتی منش زکر ده او چه بسکل در زین و دعوت کی سکلی او باید دعوت نفس منزد آدری دل نیو اصحابی چی منزد آدری اغید قلی لا عابد ما تابدون فزین قل يا اولئك الذين يعبدون ما تعبدون هو اذا الشرك والكفر خبورين ويذم داغ استذون عبادتكم جتا شيء كار ما خدای حکم را لگیو دماند ان ذات وحکیه دماند ان اوری گئ چر شراب و شای پته دماند شراب نسپت بیومک کی یا داوت پرېشنه کړې آرام عربو داوت پرې کومو دیوې د پلاړو د نیکصی په دنیا کور په یو څنګه دې د پلاړو د نیکصی په تکاو او د نور قومي سپکاري لا سر څنګه وړو شاعت بلي سره هغه تاسو انده په دې په سر وزاره زخمی کوزوره پاک لرا حضور پاک په دې چې د اوله د نشي اطه ورو خدای پاکي داریو ګروه خدای د شرامو مطالعہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا قُمْ رَأْيَ لِي لَيُمَارِكِ يَا خَتَمَ بَغْرَ النَّارِ جِنَّ مَلْخَمُرُ وَالْمَاسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالزِّنَا مُرْسٌ مِنْ عَمَالِ الشَّيْطَانِ فَتَنِيبُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُكَذِّبَ بَيْنَكُمْ وَالْعَادَاتِ وَالْبَغَاءَ فَالْقَمَرُ وَالْمَاسِرُ وَيَصُدَّكُمْ عَن دِينِ اللهِ وَعَنِ السَّلَامِ فَهَلْ أنتم با دیت سیزو دی شیطان با شعابو او دا جواره پواسطا استاس اخلاق استاس محاشا دا خرابول گوڑی استاسو که با جگر و فساد پیدا که شرام, چه شرام نو, نو چه شرام منشو یکتم اینو اعلانشو من چه چاکر شرابو کو مخید پیکرد صبح دا شراب و مجلس کی ناستو یلا سه پلی تر سی دلیو چې د حضور په اعلان اوري د فوري نه پک چاټه چا کاران ماته کړې او مشکون او ګوډی چې چا کارونو ویشلو سهاوا کینان غري فوران د حضور پاک په پختون باندې عمل شو یوو کاو یو دغه جستن ماهم وحشامتلو شرابې پیروړم اغه نو خو مدنی ترانیز دیشو آقا مالی بار پروتو چاورتوی شراب ما نشیدی دیوی خا مزور پاک لراغی ویسی ما خوز ما خوز سرمایه و شراب پیروری بی ده گدی پنیت تا و ده شام نمی روی مزور پاک ورتوی شراب بننی ویسی چل ورس رو کمی ده گتون گوڈیوش لوا شراب فیکه وی خسته گوڈیوش لوا شراب مشنو قانون یو از اصلاح نکهی چه سو بوری تربیت نیشی ده بند لگا حضور پاک ده صحابه و داسته تربیت کردو ناغی اخلاق و عمال داسته درست کردو چه ده حضور پر اشعارا مانده بے بے عرص و تطیارو بے ده دی فکر نکو دا ده زنگمان و دولت ته داران زائگی یو بانی و لجوری خنو خود پاک پاول کی دووی چه شرابو کی بس پیدین بیخو شراب اوکی فیده سی او نقصان پا که سمید شراب اوکی اخو بدایر ادا فیده ده کی تا خط فیده شی لکه اپیم چی سری اوکری نو کار کری او ده سترکی گی نا اپیمی سری کار کری سترکی گی نا او رنگیم بدایر اکسور سپیرشی او چاته پکی د تجارت په ذریعه پیسې ملو شي دکانداري پکی او چلي دا چې څوک د هیروینو کاروبار نو کارو پیسې خو پکیږي او چې څوک یوس کینو دا څه په ښاله دغه چې دماغ باغ باغ دی نو ظاهري خو پکی دا ګټه کاری او نو ځانو ضرر سمره دي هميشه غوړي د ګناه پکار کې انسان په سفېدان کوي څه خو کوي که پیدا پکی نختار کې دي او دته فلکل جام دحکه اكيدې چې طبیعت ته نفرټ کاو مده به یې چانه کولی مې ته Jesus کی یو د اسمان ته سو پرې د ماشک ځکه من چې ته اس په نه او د اسمان ته په خاراک کې چې ته اس په نه او شاهده چې ورته په دحکارې چې را مردومی تقدم له خشی کار په په کوو کوم د دې فېری د وينه کې اجه څو د چرسو کاروبار bark یغي مال تجارت ته وی چې په موټر به پکی پیاو دلو ګړټو خو خطرناک کسي د شرابونو نشته ټولې خرابې شولې د ټولو نقصانونو او د ټولو دادو او د ټولو جرایمو او د ټولو ګندګو سر د شراب شرم د دې نقصانونو دا اقل نقصان هم دا اخلاق نقصان هم دا معاشره نقصان هم او دا مان نقصان هم ده دا بدن نقصان هی دمره ده دا طول داکترانوی دا میده خرابای بیده سڑی خواست که تشوخ نپیدا کی گردب، گرده خرابای فینب آنه اثر گرده ای دا وینی دا رکونه کلب کی. نا بیتی بازی بیمارے پیدا کی گئی بلک سڑی کی طاقت محسوسی گی دا دوینی دا گرتش لکتیس کی نا بلک پریشر تے پیدا کی گئی ہات پیل دا زرچی پیل شی دا بیمارے تے پیدا کی گئی لیا خطرناک بیماری سل دختے ٹی بی پیدا کی دا انگریزان ملکونو کی دا ٹورو نا ٹی بی زیادہ را نا انگریزان دا کراموی دا یوروپی ملکونو پا چه پس صلو که نم مریضان و پنزوست ده ده شراب ده وجنه ده. چه شراب ده ده بیماره کنه ده. یو داکتر انگریز لیکی، انگریزانو تووی، ویتاسو شراب بندگی، نو ده دو سیزونو زمانت در خرزه کن. یو خدا چه نمو اسپتالو نو تا باجت پاتیش ده با ختم شد. بهم ده، که نیمی جیل خانه با ختم شدیده با جد تات میشید. زکر جیل خانه که ده مجرمان ده دا د دا شراب آگه دید. آنیم از پتالنا ده شراب و ده مرض دوجیده جوڑ انگریزان را ده امریکی یو خارکی توم په پا شراب خارکی گی که ده فرانس د ټول حکومت د یو کال ده بجد تا را برابر دید. امریکیی اوزال قانون دنگ که چه دا شراب دیر خطر ناک شده بند دول پکاره قانونه نی بن کرده خلق دوم عادتو چه دا غرنبی زن زیات اسکل نو مجبوره شده داوال زنگ ملک تا پیسی را لگی چه دا او چرس او دا سیزونا بند که مون غرق چوک نشا دا عمر بیمار پیدا کی لگی ډاکټر لیکي وشرافه بزای رسړي کی طاقت پیدا کی خدا عارضی لکه د بیمه نشا ختم شي وو ید سلوي څوکاله سړی د شپې تو کال ګډا ښکار نو هیڅ ستروندی پس چې چډش نو سلوي څوکاله د سترينه چې د شپې تو کال ګډا جوړ شي صحت پیدا کته نقصان پیدا دی بدنینو ښه دا یا به ماکل <سؤال> دا نشي وه کي خدعقل <سؤال> كارنه بيته جنا شي شي نه عقلي كارنه بي نه په خپل خزا و راغي کي په خور و راغي کي په مور واه چې نشه تل اشياء کل ورته واپسي و عقلي اومه اقشانتني لكدي وسړي چې تبه نو په تبه تلاره شي نو بدنه فقشانتروغ جوړ ني لكه بيمار شراب و نشق عقل ختم کی نو چناشت لغڑ سی عقل و تراشی او معقلہ راشتنی د یادات چې تاسو نه دالاره موټر چانګريزان جوړی دا د عقل نتیجه نه دا د قوت خیالی دا یو بل قوت انسان کې هغه قوت خیالی و د عقل په اخلاص دي ییقوم خدای پر دې سره پر دې اور ته ګوري نو دا عقل نه دا یا قوم چه نصب نی محبوظ دا یا قام چه حصد نی محبوظ یا قام کی جرائم دمری چه دا اندازین ازیاد دا یا ملک دا بادشاہ لرک چه نی خلق ورطلاس کئی اوپا یا ملک چه دری منٹا کی یو موٹر کٹی گئی اوپا پینزو منٹو کی یو انسان خود دا, دا اقل خلق کئی دا چه سمرسی زنیوی نی دا جوڑی چه. دا د خې دې د پار دی یا د خې پیخ یا د شغواط په اړه دی د خې دې د پار ګمرا پروتکل نه په دنیا کې د مستقبلا نه ځخرت خبر دی انجام باندې چې په سوچ کړی چې موږ دنیا کرا الی او دا ول راغلیو موږ بچرتو نو هکله خ دې ته دا نصاب په حقیقت زخه ده مقصد د فارغ غلیم دچ سلیت ده جن مقصد نه معلوم داله یونه ورو نکړو ډوره ډیرو پاره مو څه چلو شو هاګه خن مری پرځه د بل ډوره پاره مو څه چلو شو دا ټانګي پده موټر روان څه مو څه چلو شو هاګه ملي حضرت رحمت الله علیه تااری زه حضرت انگریز ډېر عاقل هه تاو عاقل نه هي عاقل هه عاقل فراق قیامت او کله عقل کا الله تبارک و تعالی اذا عقل کاونده ندې خورا کېان دي ټول ایجادات دا. یا د خونده فارق کله جامي جوړي کی د شاوتی پورش خویا تاسو مه ته چې خېږي دا, دا سره عقل لا فارانه دا, دا وکالته س سره ذر راته ملاوشي یا ایتميه سرحالت محفوظه کو نتون د حضرت خېږي دا بارک با چسم راس لحجوری دا دا دا یو بلتا بایا دا دا دا دا انسانی دا دا قوت خیالی اصر ده نو عقل دا شرابی سری بیکار که معاشره دا خراب علا که شرابی سری که پیس دی خود اخده او دا خور تمیز دی لرش شرابی سری پوری سری خانده ده که کل را پروزی پدن که تاسو شرابوالا با کم لی لا پی تڈین ستنی چه سو کوئی یا تینال گوله افری دا چوڑیان دا عیسایان دی ما تختل یا عیسایی ولی دی چوڑی سیکل ور سراو داسد که درشو سیکل دی لاندر اپریوان سیکل پی دا پاسد یا همه دل تابلر دی چوب سراو دید داسد روانو روانو ما پیس پیشم چی شرا دیوالی دی نون ترست داسد روان دا پریوان سیکل پی دا پاسد ترتو گیم داسد و دغم اکثر که او دسماتی روانی زمون دا علاقی او خان میولی دا خانان د جهان مخصدان بی موتور نراکوش دا پیوزه که ناس زر نوکر انیو دیدا سرع پیدا تک سپین جامعه اغسطه وی او پرتو گیر تونده او دسماتی لڑلو ما چانا تا پوزو که ماوی داس دی ویدا کناشا کرده انا لله و <متصف> ذلك لهم خزيان في الحياة الدنيا ولهم في الآخرت عذاب العظيم ده دنیا شرم ده و شرم پاته ده جانا جوان سڑي چزان تلاك برنس روح. او غف سڑي وي او پا ولادك دسمات رواني وارو وار پورخان دي وار پورخان دي سوكي پکانو و سوكي پلوطو وي ده ده شرابي کار شرابي سڑي سرا چه شراب پسيني وي یادا ده هيروين والا دی بیسے کئی دی بیغ لا کئی زکا پیسی با خامخا پیدا گئی دی دو جماعت کا سپلے پٹھئی تا طالبان انا سیکل بوزی کلپنا او بازی چرگی پٹھئی او بیغ چلک زیاد زلووری نو بیغ قاتل شی تا تا بو استا دشمن بوو جنم در ضرور بیغا کے نو دا پیسو قاتل شی مجرم شی غل شی دا گو شی مور ما گو تی دا په دې مجامې پروتای د خانزان د تلویزیونوري زګاغه ما شکر دې ځم دا مې سبا خبر ده کوم دی نه پورا کړ هیروین په پسانی او شراب په پسانی څه د باندې بدکارین کوي خاونوی پا دینا شم اپتلا دی زی بدکاره لبوتلو لوریانه پیغلی لوریانه جیو سر ایخ پل لور بدکاره تاما دا کی چلال شمال پیسی پیدا کی نگدینا بزیاد پروتی سر ایوی پا دنیا کی زوان لور و ناواتشوی و دا شراب دا پارا و دا نشی دا پارا اگیتو یارس چیخو هر سشپچا سار تیرک خمال پیسی روڑ دو بسکرم خدور رسول چی سمان اکری دیگوری زمان د د خیر دبارم انا کری دا سی سری دی انجام دا دیگوری دی انجام دا دیگوری مفیده خبای سن بپا کی پیسی اوگی تی فنقصان ای دنگرد اخلاق ناشا گوری خطرناک شیده سگریٹ خراب شیده ناسوار خراب شیده چرس خراب شیده اپیم خراب شیده سمرد نشیسی زونی چیده دا تول مردار دی مردار فجت نگوزان دی دا سگریٹی سریده پلینه بس خواب بوین زیلک دا مردار حسام دی که دمره گنده بوین دا انسان نزیلک دا سگریٹی سریده پلینه و چې کوم سړی په مرده او عادت یې کوي په بووی نبي یو سړی مرده را کوي په بوون کې وین سړی ته د دمره نه پرته ورځي ته به یې خورا زړینې را راو سیګریټ په مهدا اثر ورځي نظر خراب وي دماغ خراب وي صحهت خراب یو ځل ما ده په خور را کوټ کته د په خور کې په یو راس کې شل مانا ناسواره خرسين ما و ان الى الله دا شل مانا ناسواره دا پلارو لاړ دا څه شي دي ناسواره و نه مي ولا ترګري دا چه دا څه شي نه لري چې سړينه لاړي شي تا دا لاړ دا دې ډوډه سره یوځي کیږي چې نوړې پرې نو هغه هم راولي چې کوم انسان لاړي ټکی دا قوت به کميږي مردمی طاقت څنګه د نسواری سړی هغه هم به خرابې ټیټه په چیو زه ته لړشي قسم نه چرکانې ولا پخوری و چې نسوار مې دی دا غي پډوره پخوند نسواری سړی او سکیورٹی سړی تا دا ماس پخین فرخوجه کې دا ماس پخین نه پاتو خوري نشکور مصتایار جنګی جنډاشي زه ودې ته رانم